قران محترم کو مولانا زین اللہ صاحب د دورې تفسیر قران د 106 نمبر کې 66 چې په مسجد امیر مویہ محله حټک سولډیر کې او سېتمبر 2008 کې شمیره د میلادو په 27 اشاریه د توحید سنت 61 اینڈ سیریز برکس دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نږدې مین چوک جنگیر او ثوابی پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 030157124 آیت نمبر چیو غورئ و من جاهده فینما یجاهدو لنفسه و من جاهده سوچې jihad کەی لیکنن دیو کی د خپل نفسرا د نفسرا jihad او کا نفس او کړه و و من جاهده کله کله ودا مور پلاړه طرف نه امتحان راځي آیت نمبر اتمو ګورئ او ان جاهده کال تو شریک بی ما لیسا لکبی علم فل اتيههما کړه مور پلاړه په بی دي نه باندې مجبورای نبی دی نه خبر به کا علا ان تشریکا بما ليس لك به علم فلا تتهما بل امتحان آیت نمبر 12 چې کوم خلکو masala پټ کړو اوباته وي ودا موږ دې سپینې جریته وګورم دا masala مبا نوه او دا خلک نه مانی څړیا ته ګناګار بشم دی وی هزار ګنې زما په غاړه خلکو تمو آیا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولن حمل الخطاياكم واي كافرن مؤمنان اوتا زمون پلا روان شي مون عزار غالاو بس تاسو ګناونه پورتکو هزار ګنې زمون پغळा نه يو خلکو ته مبيانا ويو دا وخت امتحان بسولې تو خدا دینکار که امتحان برا دی امتحان با یو میاشی دو میاشتی با یو سلو اخردی بای سلو میاشتی با یو کال بای آیت نمبر چودا وگو رئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِسَفِیِمْ أَلْفَسَنَتٍ إِلَّا خَمْسِينَ آمَا وگو را نوح علیہ السلام قوم تا نحنیم سوکال مسل بیان کروا نہ نیم ث وکالا په خلیه دي غنہ نیم ث وکالا سل کالمنا دوس ث وکالمنا پینځ ث وکالمنا نہ نیم ث وکالا قوم ته لګیارې مسلې بیان کړل دا, دا مسله د عمر سره سماره غوړ عمر به دا مسله بیانې دا امتحان به راځي څنګه د امتحان کیفیت بسي پاړه سم نمبر آیات وګورئ و ا ابراهيم اس قال لقومه عبد الله كيفيات د امتحان وګوره ابراهيم عليه السلام مساله بيان کا خلقسو کو ابراهيم عليه السلام خلق اور تا غرداں گے امتحان پدي کې بکور پري خود رازي ایت نمبر 26 وګوراي وقال اني مهاجرن الی ربی اوی لوت علیہ السلام اوی ابراہیم علیہ السلام اینی مہاجرون الی ربی زہجرت کو انکی ماغ خپل رب تربتا نو بال بچ او کور پر غوض با پک رازی او رتا دنگل با پک رازی او دا با ٹول عمر سر سمی نو حاصل د صورت پر صورت صورت درې امتحانات یو امتحان دا نفس دا تربنا یو دا مور اپلار دا ترپنا یو دا سی دا اپو یا خلقو دا ترپنا سی مسئلے پا ٹکڑی یو الیفلامیم الله فوئی جی پماننا دی حروپو اہا سی بن ناسو آیا گمان کئی خلقا این یترکو چی دی به پریخود لیشی دا خلک بدا سی پریخودی شی این یقولو چی دیوائی منگی مان نوڑے وهم لا يفتنون او دیبانو په با امتحان نشی کوله دا خلکو دا ګومان دی چې دیبا بغیر د امتحان نه پریخو دي شي اته آیتونو شانه نزول بارے مفسرین دکر کوي چې ډېر صحابه کرام د مشرکانو د لاسه تنګ شو نبی محترم صلی الله علیه وسلم تراله مونږه 파ره د الله نه سوال کا چې مونږه د مشرکانو د لاسه ډېر دیه تنګ شو لکه حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه دارنګي نور صحابه کرام الله دعيتنا رولي گل چې امتحان بکولي شي وهم لا يفتنون او امتحان په سو طریقو سرا امام مجاهد رحمت الله له ذکر کوي بالقتل والتعذيب کله باندې امتحان فقط لوګیتال سرا دي کله سزا سزادر کوي او امتحان په اوامر او نواحي سرا لگتہ فتنہ امتحان په دو قسمه باندې دی یو ته تکوینی وي بل ته امتحان تکوینی دی ته وي چې مخالفت دخل خلکو دخل خلکو را طرفنا مخالفت دخل کو کنزل او تعال را خلکو کو دا مخالقه امتحانی تکوینی دی یو شرعی امتحان دی اغه په عبادت سره په جهاد سره په حجرت سره تو بغیر د جهاد او حجرت نه پریخودلې شي آیا تاسو ګومان دا کوي چې دا خلک به پریخودی شي دیل به هیڅوک څنګه ظلم نه کوي فتوېو باندې نه لګي د دې خلاف پروپاګندم نه کوي دی په امراضو کې هم نه مبتلا کیږي دا به دی د پریخودلې کې ګناه امتحانات الله را ولي دا انبياله مو سلام الله امتحانات اغستیو او حدیثه پاک کې امراضي نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی زیاد امتحانات پا انبیاء علیہ مسلم را دی سم فالامسل بیا چی سوک انبیاء تسونن ازدوئی نو آغم امتحان پا غی را دی ورہ نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم تے مرے کے سادر نو چولے اور تا نبی, نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم داستر کے غٹے غٹے رہو تے وی یا ابو بکر میدان تشو نبی کا تقتلون رجلن این یقود ربی اللہ نب اغره غلی خلق ته دین بیانو خلق پکان استقبالو کو خلق وشت بدن مبارک زخمشو تغی نوی نی رووته اغوینه پیزار توراسه دی دائمتحانات برضی ترې بچ زبث پخلیمو منما او تبیس ر دین دا پار سخت نه اس کې است تکلیفه با پتاوانی ناراضی د امام ابو هانی په رحمۃ اللہ علیہ جنازه جیل نه وتلو حالر کی سمیه رضی الله تعالی او ټوټکړې شوی اسب الناس اي يتركوا اي يقولوا امننا وهم لا يفتنون ابو ذر غفاري رضی اللہ عنہ فحرم کہ جکره جہران کلمہ توحید اواز بولن کو خلق روونی اور ډیر تکلیف وته ورک حضرت خباب رضی اللہ عنہ مبارک راضی چدا بغارما کې به زرا ټینګ او د اوسر وټ کې پا ری باندې به زو او چوله ما او هغه سره ورټ کو سره با زما ده بدن دا واز گچ به ویلی شو نو هغه ویلی کې دله واز کې سره با هغه سره ورټ کې ملي شو ښا دا سه امتحانات بره دي احات بناسو اي يقولو احات بناسو ايترکو اي يقولو آمنا وهم لا يفتنول اي دي باندې به امتحان نشي کوله امتحان برازی وغمونو پغادوکی با کې به امتحان نا اللہ ما ابن تیمیہ رحمت اللہ لے دا گھجا ناظر جیل ناو تلوا حضر شیع علحن رحمت اللہ لے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے مولانا حضر گل رحمت اللہ لے دا اغی مرگری دا مالٹی پا جیل کسو نا دا امتحانات به پتا رازی اسی نا چاڑب در کلی نیو تیو وہی مڑے کما او او بیا ري مثلا پري خودي درس ديم پري خودي یاره دا ما ته بره بزانت او مزدوري کوم دین نه بیانوم نه دین د مجاهدونو مده څنګه د موږ پښتانه خلک وای چې کله سړی لوخ یالي الوه کلم بیو ټنګ چې دا څنګه ري پوخ د کلانګ در دی وکنا نو کله کلا کل له خپل بنګان کلنګي امتحان پراولي تکلیف پراولي مصیبت پراولي او امتحان سره سړی کله چیږي ها امه سی اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُبْتَنُونَ دیبان با امتحان نشکو لے امام احمد رحمت اللہ علیہ وینہ کورو باران نو امام ابوانی پا جیلتا ہو لیتا لیو اگر تے احدہ پیشکو لیو جیزا مونگا مشر شا تزا مونگا عزی شا تے چیپ جست شا اگر او نا اگر انکار کاؤ اگر جیلتا ہوا چو خوا اہا سبننا سو اگر گمان وی مسائب میں نگبرانا یہی مومن کی پہچاہیں ستم جو حس کیسے جائے وہی کامل مسلمہ ہے سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلی جا دیکھ حمزہ کا احسی بننا سو آیا گمان کئی خلقا این یترکو چی دیبا پری خودلشی این یقولو پدھ خبرات چی دیوائی آمنا منگی مانڈوڑے دے وهم لا یبتنون اور دیبا انتعان شکولے ولقد امتحانات کې د انسان پتہ لګي ولقد فتن من قبلهم ولقد فتن امتحان کړیو مونپا کاسانو چې مخکيو د دینا په مخکنو هاله کې امتحانات راغلیو په مخکنو انبیایو امتحانات راغلیو فلعلمن الله اللذین صدقو هم هغه کار کوي الله آګسان چېریشتونیو او خاامغا ظاهر ب کې الله د و جنا امتحاناتو سره د رتو د روجننو جنو و لي آات چې خواری و چې بلکل تهتاب بهدارېمه خو په وقت د امتحان کې پته لږ بیا بعض په وقت د امتحان کې امتحان را حالات را شي د بعضې ملګو مو لږې چې خراړی او د وړه سره ولاړی او بعض کلک ملګری ولاړیله حالله ان اللهلهوي نه سودهکو ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يا غمان كاي آكسان چكاي نا کارا کارونا اتيئات ابن يجزي ما نا كاي شرك شرك كيو ام حسب الذين يا غمان كاي آكسان احسب الذين يا غمان كاي آكسان چكاي نا کارا کارونا ان يسبقونا چديبا چرمدا څنګه دا سا اما یحکمون بددا چې دوی پیسہ لا کويو من کا نا يرجو لقاء الله سو کې کی د تا تی د پشه الله چې سوک دا کې د سادی چې الله تا مخه مخ کې نفل یصبر علی البلاء مصیبتونو باندې صبر کوي ولیصبر علی المصائب فإن جن یقیناً نتا دال الله مغارا تون کیدا او هو السمیع العلیم الله اور دونکو پویا داد دے و من جہادا سوکې مهنت کیا سوکې مجاهده کې بدنیو مالی دایمان د خاطرہ رو انما یجاهد لنفسه نو پت کړه او کې د په دې خپل دفارا اگر مجاهد او کړه او خپل ځان دفارا دی اِنَّ اللَّا لَغَنِيٌّنْ عَنِ الْعَالَمِينَ دا موچی جنہا اللہ پخدائی که بزیادت والی را شی جزروجیونی سما از جہاد ہوکا ما تبلیغ ہوکا ما از تراوی ہوکا ما از, از ختمونہ ہوکا ما از بلا ذکر ازکار ہوکا ما نو گنی دا اللہ اخدائی بزیادت شی نا دا اللہ اخدائی دا شانتی زیادت دا او کتا عبادت د نو پیر دیت سستا زان دا پارا دا والله ځنه آمو کسان چې معې راړه امال ل هااتې عملیوکه په طریقا د نهبییر سلام ل نوکف فرن نه نوخامخه منږبلکوره دی نه مصبتونه د او خامخه بدله ورکو دغ ملون چې دي کوله پهس سوینل انسانه به والې دې خونا عمل طرف ته رب چې کله غنړتیه او اخر خوایې باندې مبنی یو، ای ته وصیت حکم او سوینل انسانا مونږه مضبوط حکم کړي انسان تا دا مور خپلار تر به احسان کیا مور خپلار بنخپه کیا مور خپلار بنا ناراضه کړي مور خپلار بخښاله ساتي لکه دې مور خپلار اولاد ته ډېره زیاتې سترګي دا مور خپلار بچو ته ډېره زیاتې سترګي او اولاد نیو یو ترطراغلی دی ساخرا لاوکا تعویز را لاوکا دوارا لاوکا ډاکترانو پسه حکیمانو پسه انتظار او امیدونه چې مونږ الله بچی را کړي بیا چې کله الله بچی ور کړي دموږ پر اولاد د خوشالۍ سه انتهانی ډیر څه خوشاله خیراتونه کوي اومه کوي کله نه خوشاله نه ګمړی او غنن وی شی را وی او ډیر څه خوشاله یو بیا دموږ پر اولاد د پارس سختیم برداشت کړي کله ما شوم د شپې 1 2 کې رقم اوره را پاسي اغه تلایو ته پکې صفات تلایو ته اچيو کمبلګې ته تاويو دا ما شوم د کېده جاری نظر مور ا او د زړه اغي کې واخلې دا کما شوم ک تکلیف پراري درې پلاډر ترسه ي او ټول خرچا ټول تکلیفونه دا خپل ډار برداشت کئ نو چې نا چې ته له کې شوې او ته یې چې موردار به کې چارو واستي او بس ماته حبیت الله کوټ را واستي خدای دی ولي دا مور پلاړ د پښاتو ګردل نه دا مور پلاړ خپل مقام دی نبي به خپل مقام دی بی بیبي دا, دا مور پلار مقام مور, مور کوا دا نه دا هغه بیبي بی بی بلکل هغه شاته کور دوا نه هغه خپل حقوق ور کوا او ډېر اوګیتم مخې دیوا چا ته ته سارا موردا سارا پلاړه چې چپ بیا اندره پر هغه غونکې کینی دا سپلې به تا با او دیم وسره کها مې رځه د مارا مور خپل ارداسه د مور خپل ارداسه نستاره مور خپل تا خپل غل د نشو رسوله ستا ایک او دوستا دې مور پاکوله دې ساره پارا امشقاتونه برداشت کوله قربانې کوله تانن بي بيولي دا خزه دیولي دا تانن ترهاره تا سره نن مالو شو نو ته پکې مور تر پکې چار اوستي او د قبی او د خواري خزه نه خم دای چې کما دینداري اخرت او علا باندې یقین دی ایماندار زنانی خپل خاون پو یو غوړ خپل مور افلار خپنه کی او اوه یار زنانو نه حداره چې نور زنانو لم ترغیب ور کوي نور زنانو تم زمونږه واری دی په دې اکثر زنانا د کلی د خواو شاله خاندان ټوله جاړی دا ولي اغه ذکر اوري دا غینو موري چې کلم دا غي سره کومې زنانه ملوشي ویری وصیت ور ادا کړي نه سیو ولا... نه تیہ ته ور ادا کړي خپل کور صحیح ساته او خپل مشرانو خیال ساته نوارتوک اک خبریا ساتي او ته خلکو تداوستیت کونه بازی بل فکرینی ازگار خې لیو نوغه کچته چم غاون کې څوک پرځی ته نوسته وعده کوي دنو کې نو دا غاخه ته وای چې ګور تا ته خود وکاسانی نو خاوند بلا تنخالا دی خو دا نه پلاریو لګی او په مور دیو او بلا دی خو دی بلا خرچې دي صابون جدا د ګوره کې دی دا وای د وکاسانی چې په دوی به یو اړه وتا ګيلي تاسو د ډول په ډول هم گزارکیږي نور تنخوا به تاسو بچتي دا ترغیب ولا ور کوي او اتفاق اتحاد وبکینی با د روایت کرا دی ان البرکۃ مع اکابرکم اببرکات تاسو مشران و ترې خدا پتااله یو لګي چې کله د کمورت دښتاس ترګی پټیږي چې کله ستاره موت لار واغون دی طالب یا پته ولګي بیا مشران هغه کور تاسو نشي په کاغو نه کتابونو چې بغیر د مرنه هغه کور قبرستاني او قسم دي په الله چې په کور کې مورنی او کور ته قبرستان لغي او سوين الانسانا بيوالديه حسنا دمه داواله دي تقریبا سر 5 تا کال شو او په ایمان کا کور ته سې ډډه لغي ها ډیره ځکه مکه مونږ پروگرام ته لړو سر ختم نه یو نو وخت ته برالو غدولک بجه یو اولاد دا ټول درس دوره پڑھاول شي تفسير شي سار بیا شي ما پهينه pore مطالعي شي اوس پرم ټول په باري او مال سلام مګه اوس تیر شه ورو جوړدار هو یو لسني میوکم ټول زویラルو بس نیک کو ترالو امر نه و چې متلګو نه نه کړي و بیا په تو ځکه الله فرمایي او سوینل انسانا بی والیدای حسنا وو سوين الانسانا موغا حكم کر <كر> انسان تا وو سوين الانسان بیوال دای <دي> خسنا موغا حكم کر انسان تا دمو رف لازر را احسان مو رف لازر اخی لکه تو ورو کیو ای لکتا کدام اغسطون استا مو رف لازر قدم اغسطو تم خوشا لیدو ایران واشون کدام اغسط امورو تالتا پلو امورو امور تعالته ناولای البتي شاب په پلو پل والا پلد بهخت ورشه سبب بل والا امور ته خوشالي ا کديغه ولي ولي خبره کي امور پري ولي ولي خبري نقل کوي اذا ما زيوي جنانې لکا امور پري خبرو غا نقل کوي دو نه خوقي وتا ځکه الله فرمایي وا واسوائن الانسانا بيوالديي حسنا او ډير بد قسمت دي اغا ولات امور پري ژوند دي او ومور کلا دا حفکولو مخلوق دی تا مور کلا دا حتندیو تلیخ کل کے ووسوئین الانسانا بیوالدائی حسنا علامہ اقبال مورو پادشوائیو مرسیلی کلیو وی کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار کون میرے خطن نه سے رہے گا بے قرار زمادہ نرات دو پو جب اسوک زمادہ انتظار کیوس کہ زمادہ خط لائٹ نیٹ شوق به بے قرار کیږي او به او دا اشعار ویلي او وای اے د ما موره وا د ما عمر بار تیری محبت مېری خدمتګر هوي جب تیری خدمت کې قابل هوګیا تو چل بسی اے د ما موره تا ټول ما دما خدمتونه کولا تا د تربیت تربيت تا د جامی جامي تا د ما لوی بول پا کولا تا د ما د پاړ په سي لګي لګي د ما کوله کې چې مې ته به زما ثارمانو نه تا پوره کول او مورینن اغه واخراوي چې د استاد خدمت شوم ته لالي زمغه د خور وا غندولي او وسین الانسانا بيوالدي هي حسنا مور خپل ذاتي دولت د جهان ور پس ګوري دا نه ملایويږي بیا دا مور پشان بلڅوک ملایويږي بیا او وسین الانسانا بوالديه حسنا د تا مور پلار ژوند دی او تاسو لپاره قسم ډېری خدماتو کوي کله به وینا کوي مو کله بس تا خځه تم وینا کوي ستا بچو ته وینا کوي تاته تا به وینا, وینا،, وینا, وینا کوي او خپه نکي خدمت کوي فای خوشاله کید دا مور پلار دښتا نو وینا وینا بدلته وګړي نی وینا بدل رسو کوکی بیا او د مور پلار غوینا اغه د خیر نه خالی نه یو و سوینل انسانا بیوالیدایہ حسنا چانا مرکار خفئیو رمضان مبارک امیاج دادل شه په پوږو توور غړې ما پچ نو غاړې چه مور خپل اړ ا بیا بتا سونو خفقو موږ معاف کيه ځکه مور پلار اړ دا تاسو خفقو چرچانا مور خپل اړ خفئی داغې نه برابم خفئیو و سوینل انسانا بیوالیدایہ حسنا ډیر کما کل داسي سادهګان مور خپل اړ ولوادو کی او مور خپل اړ پیډیر زیاتې خرچي وکي او به ګور دا مور خپل اړ دی پستوږي زغېږيږي غی دی خپلې بیبي ته ګوري دا ډېر زیات بشرمه خله کی دا ډېر کما کلي او مور خپل امر ملارا چپسترګو بدللېږي ا حدیثو کې را دي ته مور خپل اړ ته ګوري اشفقت په نظر سره تعالی دا مقبول حجو عمرې ثواب ملایويږي دا که ته ګوري که بچو ته ګوري که نارینهو ته ګوري که زنانو ته دا ثواب نه ملایويږي دا مور یو हستیدا حسنا و وسوینل انسانا بیوالیدای هی حسنا خوش دی هغه څوک چې مور پلاړی ژوندۍ او خدمت کوي او مور پر خدمت ته ناشې او خوش دی هغه خزه چې خپل خووندانو ته وایي چې مور پلاړ ګوري راځي ساتې ښا و وسوینل انسانا بیوالیدای هی دی حکم کړي مور انسان ته د مور پلاړ سره دی افسانو او یو خبره یاد ساته که چر تستارا مور اپلاد مشرکانو بی دینه وا او تی پا شرک مجبورکو لے په بی دینه مجبورو لے لبی دینه خبر بینمانی او بیام و صاحب هما فی دنیا معروفا دنیا په کارونو کې بیام دهی خیر خوائی لٹوا لی با جامع و تعالی پیزار و ای بدنی خدمت کوا مالی خدمت کوا او ردی آیات بارا کی مپسیرین ذکر کئی حمنا بنت بی سفیان دعالی بند حضرت سعد رضی الل چه کلا حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایمان قبول کو رالو مورد ایمان قبول کو یا مورد ایغاق نو کلی خو موری خبر شوا مورد رو وختو و یا سعد کتر دی پیغمبر د مجلس نو دی دونه کلکا وخا پا غق پل کپر و شرک دونه مختوا کله و و یا سعد کتر دی محمد د مجلس نه دی نو قسم می دی پالازه با بوکل تالو کم او د بوکل تال ایجاد دک که مشرکی خزی کلی بازه خلایې نه کومه تنخانه سروګه يم بوګړ تعال کو هغه ورمه د لا آکول ولا شربو ذبنه خواراک کوم نه بسکاک کوم به سامیږي خلک بوچي دا ساده دي قاتل دې دلاسمل شو او بشر مې خلکو کې اسه پرېشان شو راو نبي رسول الله تاسوه ک مې الله رسول الله و هي ناظر اشوا کدا مور خپل امر مو بيدري مجبورې به خبره مې مانا اگرار موټو یا اما لو كانت لك و خرجت نفسا نفسا ما ترکتو دینی هازا لشین پکولی ای موری کتا دا پار سلسا گانیشی تا سکلکی مانوالا کتا دا پار سلسا گانیشی یو یو دا نمبر وار یو یو ساده نوزی خوز دا دین ایس کل نپریده ما لی هازا خوراست که کوا و کا که زور چلی پتا دا مور افلار چه شریک جوڑ که دا ما سارا چې نشتا پايت سره یې دلیله فلات ته وهما دای خبره ممنا اي ليا مرجو کوم ما دوا فسر تاسو او خبر بکم تاسو لره واسو چې تاسو کوي او ولذین اامنو چې کله امتحان کې کامیاب شوې نو ته بد صالحین له یوته کامیاب بیا ولذین اامنو آګه سان چی قامل الصالحات اوملي وکاو په طریقه د نبی علی سلام ها خام مها مونږ به داخله کو دی په صالحانو کې ومن الناس بعضه دخل کو نا هغه سوق دی چې مونږی ما نوړې په الله په خلی hội مونږ په الله او دی چې کړه د الله په دین کې ول تکلیف ملو شی بدرد وت ویلی شی رجعل فتنتان نازک عذاب الله نو دا دی ګرځیدا په تنه دخل د عذاب د الله د بیا ډېر صح پریشان یې ولا ان جاء نسرم میر او که راشی, راشی وتا دا د تر په تر په ستانا څنګه لبرشی عزت راشی ماجن راشی څنګه دا لا د عذاب نه ير کول پکاري نو د خلکو د مخالفت نه اغيره کیا او د خلکو د مخالفت د وجه نه بیا حد پری دي دا خلکو د مخالفت په وجه حق مفریرا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَتَرَهُ وَكَرَاسِينَ إِمْدَادَ تَرَفَدَ رَفْتَانَ لَيَقُولُنَّ نُقَامَ خَادِي وَهِيَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ مُنْتَصِرُونَ أَيَا نَبِيَّ اللَّهِ قُوا وَغَزُوتِ بِسِينُدَ خَلْقُ كَرِيم وَلَا يَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا امْتِحَنَات بَرَاجِ ذَا فَارَ جَزَاءِ خَيْرِ اللَّهِ إِيمَانُهُ وَلَا وَلَا يَعْلَمُنَّ الْمُنَافِقِينَ أَوْ دِفَارَ جَزَاءِ ظَاهِرِ كَ اللَّهُ مُنَافِقَانَ امتحان دی د پار راي چې د مخو ملګو د منافکانو پته لګې و کاله نه کفرو دا به نور خلک راپاسې تا ل به ترغب در کوي مړه دا ممسلیمه کوو سریهتهديمهلوزه ورت نیشته بس ادما د خبرې وت کوه مونکې دلته در شورو ډیر پوه خلک را سر رالو مړه ته مندو خیر د دا درسې داس خلک دی دا خله د قرار خدمتیره طالبانو خدمت کوي دا نه هم کال د خپ شوکته. نریناو ناو قرآ درتونو ته ناستته کوي چې جممات کې سو متی د مییلمننوو د بار د خلکو دا او د کې شوی شابان غونډه میاش اوم د مندو خیلو خلکو دا درت ملګرو ناریناو دا داچول خدمتونونه چا کولو په شابان کې دا دک مندوخیلو د قرآ درته کاستسته بیا چې در, در شوروکو چې درسه تقریبامون پاته په ابتداې پ سره دې ویل وه پ کې پېهویللی شو وه بیا به بعضلو مړه دوه دان د سر مدل کوو سری. پایه ټونه پکې راولې پلان کتاب سيرداري کېني بس لب جته جماعت زده در کوو دا به کال دو دودري پرې ختميږي نمه ان شاء الله دا خلکو کې به استعداد دي الحمدلله ثم الحمدلله پسا وړې کې نارینه او قران زده کوو زنانه او قران زده کوو مولیاں او قران رواغسته درتونې شروعو کوو دا ردی قران درس برکاتو پدې مون خوشحالي وو مونږه هر عالم یې قران درس کوي او جثونه کېږي دا قران درسونه شروع کیږي ان شاء الله په کې بدمونږي وقال وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَعَا كَسَانْجِ كُفَرِوكَ زنانو سکال دواوز المطالباتو در قرآن دبر تفسير پڑاوك یو فازل یو علمي در قرآن دورا بدر ختموك در در غدر در خوشحالي خبره او یو در رضو پتی در قرآن ختم تفسيرا و و دا دا در تفسيرا او نورو زينو کیم بایزا مونگا در در شاگردان اگر قرآن وقال سنکی وَقَالَ نو مساله بیانول پا کاری و دا قرآن درسو نوکه دی دا ریواج وارکه نو دی بتاله وی یرا دا ما دی اسپین جیدی تاو گورا و دا مساله من بیاناو سڑی او سا پوری مونگ نوکڑی تا خلق بوئی چی دی دا مساله اولی نوکڑی تب او ساسو بالاکی کې دا سیوری دی بای آوکا نو سڑیا مونس را مو سره د پانی کو نه دی ویلی مو غو د قران مېنه خبره کو یو یو ښه وتا وقال الذین کفروا کفر تت و یا کسان چې کوفری کړي مؤمنان وتا ما سلام بیانوي دی په حد تک پاتېږي که دې خوبي یاو کنه مو د تو تا پانی کو نه دی ویلی او تا ته یو رما سلام بیانوي عادت مقم کافر ویلو وقال الذین کفروا ویلی وا کسانو چې کوفری کړيوا للذین آمنوا مؤمنان وتا اتبعوا سبيلنا تابیدار یو کې رازیه زمون په لار او ولنحمل خطواکم او تبكم گناون تاسو ازار ګنې زمون په غاړه الله فرمایو ما هم به حاملینا من خطواهم من شي انهم لكاذبون کتا توي جي ودي سپني شي تا وګورا مثلا مبيان وا او ازار ګنې زم ما په فیستاسو بارکی اللہوی داری در جنا وما هم بی حاملینہ من خطو آیا هم ندی دی پورتکون کی دا گناہونو دا این حصہ انہم لکا دی بون یکنن خامخات وی در اغجنا ولا یحملون ناس کالا هم او دی باپ پورتکی بوجون خپل دا گناہونو او بوجون نور و خلکو دا بوجونو سرا سم چې چکم خلکو تے دا گمراہ داوت ورکڑے چې کو خلکو تی د ب حه دعوت ورکی یو کس دی هغه کور ته تویژ وړو او د خپې ګری ته کې پې او زلیمل شو په کور کې دا ټی ژن پاتې شو او د د په کورې پنلونه د هغې د ناخ ټونه بیاي پیشو زده کو زاونه که نه هغه دوکې د ړاک ده کې او دزین نو خلکوونه نرو خلکو زده کې یو څلو کسانو تزدهک هلته په ق کې غه د کسانو عذاب میلاويږه او ول غنا غندا یو سړی دی بل ته د گمراهی دعوت ورکو دی به یې دعوت ورکو شه راځه مړه دا اخوادي دا مليان فندمن فندمنس خلق دی بنیاد پرد خلق دی چې دی وزانه په کونږ راځه د لور دي ولا ستا سره تنخواه والی خدمت کوي کولې دفتر کې پرد ناري نه سره ناس دي د دعوت ورکو واڅ سره تنخواه یو کلی په کور بتاله مفتو تنخواه را دي ترڅکه عيش کرو مزه وڑا لور په دې بار سره بغړ دي د ټرونو کې بناستای داو د بهایدا دعوت ورکو دا غینه ثونه غریانیت او بهای خوریږي نو دیت دا چ د گناه دعوت ورکړی دا نو کرے دعوت ورکړی دي سدی بمدا اغه بو جونہ پورته کیا ولا یسئلننا یوملقیامه او من سنن سنت حسنہ چایو صړی پنیکلار روان کو پد پدې روان کو قرآن او قران او سنت دا غی ترغیبی ولا ورک او سونه ته خیر خوریږي نو غټول کې بدغی سییا وله یوثالو نه یو ملط اما او ح تپوس بکی شي پر دکیا مته دغ سبارهې چېدي جوړه یاقد رسله نوې لا قو ځهن جوړ ددينین کار بهکو ممسلبه بهیانوم خ دا یو څو میاشتې یو څک کاله ې پورې نه دا تر مګه رسنا نوونله قوی د نوول اسلام ځکر سورت اعراف کې سورت یونس کې عنکبوت شعراء انبیا سورت نوح کې الله تبارک و تعالی د 23 تو کالو په عمر کې دیمه اوس کړو نبوته ور کړو 950 سال یې تبلیغ کړو نو شنو شو 950 جمع 40 ها جی او شپې څخه لایا طوفان ناروستوبیا ژوند دیو شپې ته کاله ا نو تقریبا 1050 سال لدو عمر شو 1050 سال عمر تنور علی سلام سونو عمر شو 1050 سال تفسیر ال머니 کی علامہ لوسی رحمتہ اللہ علیہ لیکلی وینو علی سلام نا تفوسل شو چې تا غ ډیر زیات عمر ته دنیا جون دي څنګه مونږه یار اگر ما داسه محسوس کړه 1050 سال به داسه محسوس کو چې هغه یو مکان دي دو دروازې دي ته پدی دروازه را دننه جون پدغه دروازه وته مې داسې عمرون دا 1050 سال پدانا دروازه را د نن ژوند په دی دروازه پد بارو اتم مرګرالو او لقد ارسلنا نوحا الی قومه او دا نقطم یاد ساته چې پکوړان کې پنورو صورتونو کې د نوح علی السلام د دعوت اغه وخت نه ذکر کړي دې ثلث کې ذکر کړي دې چونکو مجاهدین امتحانات قربانې او رواني زکات او لقد ارسلنا نوحا الی قومه پتا چې سرا له نو عليه السلام قوم داغتا نو تیریکو پدی کې الپسن تن زرکالا سیواد پنځو سنا نه نیم څوکاله بیانو باقي خلکو په خلیبانه خبر را دي چیروزات تک نو, نو عليه السلام روزانه خلکو پکانو ویشته دي تکلیفونه ور رسول دي نو باځو چې نو عليه السلام یې دونه پکانو ویشته چې پکانو کې به پټشو دیابتي نه کاني راپورته شو نو بیا باره پاسه الله پاک ته بیا چاله او بدماسه کاری این داغان بپلکار یشه یو استاغون تغبیو نو هر سلام وی بیا ل8000 بیا ل8000 بزما سکاری بیا بزما سکاری وی الله تجم مصاب ادا کاری پرونی کار بدی نو بیا بیا ما سره بیا باخل کو پکانو وی چنو کانو کې بپټ شو نو چې بیا بار اپ بیا بزما بسکای نا انبیاله متلم تخپل منصب یا دیخا دا اسی اکیسره فاخذه متوفانو ونی ول دیا توپان او داو زالیمان پان جینا او بث مونږ نه جات ورک نو عليه السلام تا دي کی نبی عليه السلام تا وګोरा نو عليه السلام نه هم سواکاله چیواله وي يا قوم عبد الله يا قوم عبد الله يا قوم عبد الله پان جینا او مونږه کله نه جات ورک او کیشتهواله تا وجعلناها ام قرذل دیلرا دی وا کیالرا ایت تل العالمین ان مخلوقات او یاد کا ابراہیم علیہ السلام اس قال ال قومه کہ کلی وی قوم تا او عبد الله او ګور ابراہیم علیہ السلام قوم ته چغواله او عبد الله عبادت کو اذا الله وتقو تقوای اختیار کی اویری غیر الله نام ذالکم خیرلکم دا بغور ی تاسو دا پارا ک چرتا سو پوی انما تعبدون من دون الله اوثانا تاسې عبادت کوی سیوا د الله نه د شکلونو جوړشو او تخلقون افك او تاسو جوړو دروغه وګوره ابراهيم عليه السلام کما مساله قوم تبيان کړی دا تا هو دا مساله بیان نکمړا ان الذين تعبدون من دون الله اګه څنګه تاسو عبادت کوی سیوا الله نه لا ییملی کوونه ل کوم ریزقا ی اختتیار نه لري تاسو د پااره د ریزکه دا, دا, دا تاسو چا با کې تاه ډوړې در کولی شي تاسوله اوبه در کولی شي تاسوله میوه در شي تاسوله صحت در کولی شي نو چې ایس شي کولی وهې بعدې کوئ په عند الله ریزستا اوله ټ دله سره ریزقا دلته یو نقطته ور دا مخکې ریزک اوم پ بهی د دلتا دا رضا کم مبعول بھی دا خوالتا پیلی پلام نیچ دلتا پیلی پلام شتا خیال مو دی کسا دیکی نیچ دا فابتعو عند اللہ الرزقا لا یملکونا لکم رزقا دا کم زیکی چې پیلی پلام راغلی گلی دلتا دا معرفے ذکر کرنی دلتا دا معرفہ دا پارا د کمال دا یعنی الله سرا پورا رضق دے فابتعو عند اللہ الرزقا ار رزق الی فلم د پاره د معرفي د پاره د کمال راغلی الله سرا پر رزق دي او ال ترزق نکه ري ذکر کلي او پس ياگ د نپيکه مواقيا شوي او مم پیدا کي یعنی لا يملکونا لکم رزق دا غیر الله تاسو د پاره د هيس کی سم رزق طاقت نلري منت بيا دیو هنج کيه را وشي تاسو نړی رځي نه شيار ا ان الذين تعبدون من دون الله ان شاء الله پر امتحان کې پته لګي به اخ او کله کله په امتحان کې بعد یې اوه به سی پدشي بیا نو بیا اخيره پورې درس ته ناراضي نه امتحان کې شرکت دنه نه رانو ا تاسو تعبدونه چې باد تکوي تاسو څه واده الله نام اختیار نه لري تاسو د پاره رزقا دا هیڅ قسم رزق او لټه دی د الله سره پورې رزق او وررے ک اللہ سره و عبده عبادت کوي ذا الله وشکره له شکر ادا کوي ذا الله الیه ترجعون اذا الله تبوا واپس کولی شیوم وان تو کذبو فقد كذب امم من قبلكم یا ذا آیات دي وان تو کذبو دا آیت نمبر 34 کورے دا واقعات ابراهيم علی السلام کې داخل دی وإن تكذبوا فقط كذبوا وإن تكذبوا وكتاه سو تکجیب کو ویا لیکن ان تکجیب کرے کو منو مقستا سنا اور ابراہیم علیہ السلام واقعہ کیے دے یادویں دا واإن تکذبونی وكتاه سو زما تکجیب کرے تو تبلیغ نفریدم یا دیتا ادخال الہی ویا ادخال الالحی ادخال الہی تنا ہوان جملہ یعنی دې لپاره د ابراهیم علی السلام واقعا ذکر شو وسوین تو کذبو دا نبی رحمت والسلام ا غی طرح خطاب کای بیا برسو د ابراهیم علی السلام واقعا پکې شروع کی وان تو کذبو کته تاسو تکذیب کویا نو تکذیب کړه او کومو مکه تاسو نه وا ما علی الرسول الا البلاغ المبین باندې مگر تبلیغ کارا پیغمبر کار تبلیغ کوو کا اولم یا را آیادی نوینی چې الله څنګه مخلوقات پیدا کړي نو دې مخلوقات لیدو که نه لیدل ها جی لیدای کنه الله وی آیادی نوینی رؤیت په دوه قسم دی یو رؤيتي بصری دی یو رؤيتي قلبي دی رؤیت په څو دی یو رؤيتي بصری په دې یو پڑھلته را دې یا سوچ کول دلته مراد رؤيتي قلبي ني سوچ کول دی ښا ورنه دې اولم یراو آیاتی سوچ نکیا کیف یبدل الله الخلق کیسوم پیدا کیا الله مخلوقات پاوالزلا ثم یعیدو دی آیتونو کیس بات د بعد بعد الموت کیا الله پیدا کای مخلوقات پاوالزلا بیا به دوباره پیدا کای ان ذالک علی الله یسیر او ذاکر الله بنی آسان قل سیروا فی الارض هو حیاتا ای نبی السلام او ګرځه پزما وګورې څنګه پیدا کړې الله مخلوقات ثم ام الله ينشئ النسعه الاخره داب الله پیدایش کوي پیدایش ورسته او الله فارص قدرت والاد یعذب من یشاء ويرحم من یشاء عذاب اور کی چال چوغواڑی اور رحمبو بو کی چال چوغواڑی ویلی توقلبون ها صلته ورګر ذول شیوم وما انتم بموجزینا او نئی تاسو بچکی دنکی پد مکہ چے یا نئی تاسو آج اسکا ہونکی اللہ لرا نفد مکہ کی ولا فی السما نفاس مانکے وما لکن من دون اللہ او نبی تاسو لرا سوا دا اللہ نا من ولین سوک دوست ولا نسویر نسوک امدادی والذین کفرو بے آیات اللہ او آکسان چکو پرکڑے دا اتنو دا نا او د ملاقات دا اللہ نا ولا ايكه يسو مرحمتي دا کسان سان با نو امید شي زمون در رحمتنا او ديكه سان دپارا عذاب دار ناک فما كان جواب قومه اوس هغه واکیا سره لگا ابراہیم عليه السلام مثلا بیان کا نو کوم را پاسیدو جواب سوا فما كان جواب قومه نو نو جواب د قوم د ابراہیم عليه السلام إلا أن قالوا مگر وے وخته لو اوج نه ابراهيم لرا او حرقو يا وسو ذو لرا وګورا ابراهيم عليه السلام مساله بيان کا خلق را جما شو و دي قتل کي هي وسو ذو و ان جاو الله النار دل الله نجات ورکړه اورنا او پدي واك يا ديلايل دي كامل قدرتو ندي یګور تاسو رو دا وادې الله چلیږي الله پاک دا اور سر تر د ختم کو اخشا چې اوس وځو ابراهیم علی السلام یې اوس او دا منونکو لپاره را تسلی ده ان فی ذلک الایات ذک الایات چې ذکر کو دفاراد قوم چی مانروړي وکالا او ابراهیم علی السلام اوس ابراهیم علی السلام په هادرې ذکر کوي دا شجاعت ذکر کوي وقالله ابرایم اسلام یقی نن استسو سوواده لا نه معبودان یا قیید ساات تاسو سواده لا نه اوسانن په معبوانو مو د طببع کوم د فاره ر تعلوکاتو دنیا کې زمونږ په دنیا کې ی بل سره تعلوکاتئ د دپاره تاسو معبودان جوړکو هما یومل قیامت یکبرو بعدکم ببعد بیا پرد د قیامت انکار بکئی باز استا سوندا بازو لعنت بوئی باز استا سوندا بازو زیس تاسو بهوری نبی تاسو لریتو کیم دادی فآمن له لوتو ایمان ښکارا کو غتا لوتو لسلام لوتو لسلام خبرو منلا ذکا ختم الله پاک و کولا کولم وقالا ایبراهیم علی انې مهاجرون اله ربي وګورا ابراهيم عليه السلام دا الله دینه 파ره حجرت کییا ابراهيم عليه السلام باندې کې پیټ د امتحان ذکر کاو وګورا ابراهيم عليه السلام آتش نمروت ته پریوتو وګور دا ملک شام نه هجرتو کاو پاکه شهر بال بچ پری غو دو اخپل بچی باندې چاړه اخکلا دا ټول امتحانات او دا داسې تجارت دی دا ډیر پ والله تجارت دی چې الله دين دپاران قوربان کې چېته د اللله دن دپاره وکږي دا الله د دین د خاطره ستا د بدن نو نهې شي ستا د بدن نهخواله وځ دا الله دین د خاطره ستا بدن زخمی شي ستا بدنټکړلی ټکړلی شي ستا کور بلو ډوزر شي ستا بکی شهیدان ایدان شي ستا بچی مانان شي دا ډیر پمن تجارت دی ځکه سالالی کوی خ دا کې را خدا کې نام وپ بکجا خدا کی راہ میں بیٹ جا خدا کی نام پر بگ جا ای ایسی تجارت ہے جس کو بی خطر فایا دا بی خطری تجارت دی خدا اللہ دین دا پاربتزان خورکی سبکی تو گوری نا دا کسر زر دی دا خواست دا اسپنی او وڑا گون تخ تخکاری چی دا زرگر سی دکان تراشی اگا سکی او اگا تا او رو نیسی پا ویل ری ویل کئی ویلی کئی دا او را گرام بڑی اگا برداش نہ بیا ور پتی مدیدار س ٹکیرا واری پس سر سر ولا وخی دا سر سر نو آغاز ترزرو دیوالہ اور لمبین برداشت کی نظر گر کا کاسہ ٹکیم برداشت کی دا سر سر ولا وئی وئی وئی بیات یغا والے جوڑی کی بیات یغا نت کی جوڑی کی بیات یغا ٹھیکا جوڑ کی بیات یغا ہار جوڑ کی بیات یغا میل جوڑ کی اور خلق د خپل حسن پر استعمال ایو داولی دا دامک کڑی تکلیفوں برداشت کی برداشت کی لم نکعلان رونا ارې چې منګي جوړې دا راځي منګي نه یو ها کولال ته کولال زکه دا تلګري کوه هلال ها غر لال د غر لال دی ها اکه کولالان صاحبان خوره وروړي ها خوره خوشت کی به غدینو به پر لازو را مرودي وخيره وخي په سکونو اخ اخټه ته سکونو ورکی ورکی اخټه په سکونو پستکی ها نبياده اغینا لوخي جوړ کی منګی ته نه جوړ کی او چې منګی ته جوړ نو بیا اور کې دې بټې کې کې دي هغه اور برداشت کې برداشت کې نو بیا غ منغي چې دون سكونه برداشت کو او دون هغه اور برداشت کو نو سکول هغه ار اغستیا پتره کې نیولې او زم درال له راښور نو برولما ا او خپلې پسر باندې خي او زو برولما دک سوچو وړي دا خواول نو سو او اول نه پېو بیا هغه په ارېصار کې سمودا ن بیا راغینه ماسته جوړشو ن بیا په کاټه کې واچو نه الوي کو تا کې پسر را نو ترور وتا ناش ته اوه من دا نو وې را وې وې را وې اا راغینه کو چر وته تا کچھ بیام خرابېږي دا پېم خرابېد دا ماستم خرابېد و چې اغه کوچی بیا دا اور او اګل امبلو تکي خو دو بیا دې سوچ وړي جوړشو په کله نو خرابېږي بیا خا دا ولي کو تمان دانو هغه گزارو برداشت کړ دا ټول سختي برداشت کی نو ګورس هغه سوچه غوړې دي جوړ شو داولې دا ارستړه ډېر مجاهدونه انت دا الله ردينه پاره مجاهدانه کې دا رانجمه او کانی دکاندارانه روډیا کاڼي مې دکې وخی وہی مې دکی بیا خلک په استرکو کی استعمالی دا مخ کې کاڼه و دارنګي ډېر داسې مثال نشتا زګه طالب وې مصیبت نامه اهله وفا مصیبت او د وفاء والو الله آزمېخ کایو مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا اسی میں آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے دا امتحانات په پتا را وی وې پهله میخانه ہوا پھر مجھے میخانه ملا تب کہی جا کے مجھے بوس اجانان ملا و وهبنا لہ اسحاقا وګور ابراہیم علیہ السلام امتحانات پراله هجرت وک الله والا کور بات کو الله والا بی بی ور کا اللہ والا بچے ورکا بچے وطال لالوے کو اگر بچیتے والا وعدو کا اللہ والا روستے ورکا دا حجرت یو کا کو رپے خودہ اللہ والا کو ربات کاؤ ووہبنا لہو اسحاق و یعقوبہ او بہو منگ اسحاق علیہ السلام لرہ او بہو منگ ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام او گردولمونگ ددی پاولاد کے پیغمبر یو کتاب او رک د لاجر په دنیا کې دکه د بعضې عامو بد له دنیا کې ورکئ و نه باخرتې نالی ین او یقین دی به پاهرت کې نی ن سالالی هانو نه لوتن او یاد کا لوتل اسلام اس قاللهلی قوی ی چې کل ته و ان نه کومله تاتونونه لپاهیشهته تا سرات سک کوې ما س کوم۔ چلو باندې والی ندی کې په دې سره چا مخلوکات نا ائنکوم لتاتون الرجال تاسو رات لکوي سړوتا وططون السبيل وبند ویلاري شو کی کوي یا نسلت کی کوي په طرګن ساو سره اوا مخ کی تاسو خپل اغان نسل بوزینا وتاتون في ناديكم المنكر اورات لکوي خپل مجلسونو کې بدو کارونه تا پیلی وال کندل کولو او بعد مپذیر ذکر کیدی بخبل مجذون کی دیونه اچولخه وتا تون فی نا دی کومل منکر او دې غالباً د احمد ایلو رحمت الله او رحمت باد ملپودات کی دی شدا سے مجلس کیدا سے او ازونه کو الله خبر نی مجلس زادابو خلاف غا خلاف ثابت دی پنجابیانو لرا وتا تون فی نا دی کومل او تاسو رات نکوی په دې بابت کې دمنګ پښتون او نمبر وړې دی او ادکه با دي دا باک نه کوي او هی لوی اواز یبه تو سبحان الله <تصفيق> و تاتونا فی ناد دا, دا مجلس دا دابو خلاف بلډ کوملو سره مشابهت دی که یو غیر اختیاری تور باندوشي پر بیا خندانی پکاره هو اختیاری تور باندياس نه پکاره و تاتونا نادی کو نادیکم الملمنکر او تاسو رات لکوي خپلو مجالس کی بدو کارون او تا د شپې لیوال دام دا هغه هغه کماس لو خلکو دا لاست اپولو او اوس کو بخغت کړی ابل وی وزیر او وزر اعظم کیږي با ته خبره بو نو خلک بو په زر لاست دا خو دا خدا شرم خبره ایه زر وئی تا لیا ندا خوغه بے فاند خلکو کارو وتا تونا فی نادیکم المنکر او ا کوم بکم کار کو مخک منبر با ذکر کړی دا خو دا خلکو کارو داش پیلیوالو تنذ کوله لاسونه پړه کوله او دا आवाजونه کوله فما کانا جواب قومه یی لوت علیہ السلام مسئلہ بیان کا نو بس نو جواب د قوم دا دا مگر وی وی راوڑا مونگتا راتلو کا مونگتا فا عذاب دا اللہ کو تید رشتونو نا روڑا عذاب کا نا قالا اوی لوت علیہ السلام اے ربا دما امدادو که زما پا مقابلہ دا قوم ناکا رکے ولما جات رسولنا ابراہیم بالبشرا حرکلا چرالو استادی دا مونگا ابراہیم علیہ السلام تفزیری سرا چھے ابراہیم حضیر میں دربان دے اصطابہ زوی کی گیس حاکا اوہ سرے دام زکر رکا چھے قوم د لوته اگی حلاکا ہوا قالو انہا محلکو قالو دیوی من حلاکون کیو دی کلیوالا لرہام ایکنن دا دیو چیدن کی دی ظالمان ابراهیم علیہ السلام ہوتی پا دے کہ وہیو صالح سلم دی لوت چی پکے دے اگی مغلہ پتر آبتے بچی کے قالا و ایبراهیم علی السلام پدیک هو لوت علی السلام دے ایو پا پا دی اغه مون خپای مون خپو یوه پاتاج پدیک لري لننجین نو باندې جات ور کو دلرا او تابیدارو ددلرا سی وا دبی بی ددنه كانت من الغابرین داوه په پاتیشو پا کې پازاب کې ولما ان جات رسولنا او هر کلا چرال استای زمونږه دوت علی السلام تا سی ابیم خپکله شپاوی باندي او تنگ دل شپا دی باندي وذاق بهم ذرا او تنګيشو په دیبان ديلا دا کنه نر ثړې په خپل میلمانو خپکیږي ښا اذا مار ملمه بي عزتيو نشي وقالوا لا تخافوا وي وتملائكو يريگما مغم جنكيگا ديګري طرفه مشاره کو ګور لوته سلام فقيبو نه پوي دو چي نه خل ملائکه وروه کرا لکان دي میلمانه راغلي انا منجوكا من بن نجات در کو تعالا را سات ابي داروتا سيواد دا به په پاده كري شو کې دا عذاب نه انا منزلونا الا اهل هذه القريه رزق من السماء من نازله اون کیو په ديهار وري کلیوالو عذاب د پورته طرف نه بس او دای جدينا پرماني کوي ولقد تركنا منها ايا مون پري خو ردين نه خداي برث خارا دا کوم نه فارغ دا کل نه کارخلي اغي تو سم اغاتوري بو بحر لوت ا لوت وته وي اغه بدبونا تجو بری وایله مدینا اغا هم شوهبه توبو بهراسدو اس حیوانات پ کې جودی نهشي پاتې کې دخه دا د هغې غسپیرهوالیوو د عکانو بد پلی کوله بله واقعه شوی به سلام چیګه شو به اسلام له جاات ورکو لوته سلام توانې زیات ورکوله مدینا ا هم شوهبه او لګلیمونګه مدییان والله قاف قالا نوبسويل يو شعيب عليه السلام يا قوم عبد الله اي قوما زمان عبادتكو اذا الله ورج اليوم الاخر اقي دل ري فرستني او مگر دي بمگكي پتات كو انكي فقذبوا اي تكذيب كو رشعيب عليه السلام فاخذتم رجپا اني ولغيل رزلزله نشل دي پواغدا سباكي پكونو کي پلمخ پر پراتا يا جا سمين اگا جوشيوي وعادن منصوب دي وحلقنا عادن وحلق منعادان وصمودان وقد تبين لكم من مساكنهم او كار دي تاسو تا حالات دا غدا مكانو وخيص تکڑيو ديلا شیطان ناکار عمل دي نبن کڑيو دي دا نغلار نا وكانو مستبصرين وداخل سمجدارو پو يو وقارونا وفرعونا وحامانا وحلق منع قارونا و او فرعون الہمانو راغلیو دیتا موسی علیہ السلام بل پر کا ردلایلو دیزان غټو غن پدمکه کیه و ما کانوا سابقین او دینو بکیدونکو د عذاب نا نو هر یو لرونی ومون په ګنا ده غسرا اوس لک تفصیل کوي چې څنګه مونږ راګیر کو فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا باز د دینه هغه او چې مونږ راولې ګل په دیبانې کاني داسو کو کانو باران من بچال لارو لګو قوم لوت باندي او ومنهم من اخذت حسيه باذ هغه چې مونږ ال اغیلره تیزی چغې قوم صالح عليه السلام سموديان او قوم نو او او ومنهم من حسبنا به او باذ هغه چې مونږ خخ کلره پس مکا کین قارون او ومنهم من اغرقنا او باذ هغه چې مونږ غرقا او غرقنا اله فرعون وما كان الله ليذلمهم ندی الله ظلم کړي په دی باندې لکه دي په کلو ظلم کولو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء اوس مثال ذکر کایو د مشرکین او د اعمال مثال ذکر کایي چې کم خلک ډېر د نکي کارونم کړي هو چې د کې شرک دی د مثال پشان شان د جولاګی دی چې جولاګی ځن کور جوړي اوس انسانان رمضان له کور جوړي تو تکریم ځان کور جوړی او کمتريم ځان لجاله جوړی او په دې ټولو کورونو کې هغه زور ترین کور هغه جوړلا کیږي دغه دا کور خو سفېدي او د جوړاګی دا کور د ایس پیدي د فارنه دی مثال الزینا مثال دا کاه نو اتخذو چیګرزی سوا د الله نه نور مددګاران الله ته وی رحمت را مددچا نو دا الله سره سره بل چا ته وی رحمت چلوې ازوانا بل جادا چگوی مدد کن یا مدد کن یا معین الدین چشتی الله ایکا مسالین ان کا بوتا دا پشاند جولاگی دی ایت تخضت بیتا چی جول کریی کورا یکی نان کمزوری پکورنو کی کم کور کو دا جولاگی دی جولاگی چی کور جولائی نو گورا دا کور دا صوفی دو دا پاری. یو خدا چې دی انسان تا یا چې کم خلک کم کور جوړی سر پارا جولائی ا دنوار نه پکې محفوظي دویم دا د دشمن نه پکې محفوظي دا خوشاله زندگی پکې وتا د باران نه بچي له چيلي نه بچي ا تهوپان نه بچي نو کنوار لګي د دې جوړ په کور لګي کنه لګي دنوار نه بچ کا وا په راشیو ته تختې یو سر دا رنګ بعد باران نه هغه بچ نه یو ودا جوړ لګي دا کور دا ایس په دیني چې دا کم دا کم سيزون دا کور جوړوي ادا مشرک ډېره اعمالو کې سپېړې نشتا او د مشرک مثاله د جولاګي سره ذکر خدا ولي باغي وجه با دي علماء ذکر کوي یو خدا وجه د جولاګي ځان کور جوړه جوړي یو لوی مکان دی خلې مکان دی او دې دای دا په ميت کې یو طرف ته ځان تکور جوړ کی دې غونکور کې خوشاله ني یو طرف ته خوشالي دک مشرک دک منجو ورو ځاله چې یو لري یو په شاله او